Se uita cu ochii negri. Se uita cu ochii negri, sau cu bile se uita, sau cu valurile mării, pasăre la Dumneata. Pe sub zborul dumitale, cu ochii negri se uita, prin atâta mult de aer și prin încă altceva, pasăre la Dumneata, când zburai fiind în viață. Și când dânsa te vedea, pasăre pe dumneata și pe încă cineva.